I veckans avsnitt så kommer vi att prata om spelen Mutant Year Zero Road to Eden Demot Comicjumper The Adventure of Captain Smiley Yakuza Kiwami Och Bulletstorm Folklip Edition Fannarna har sett den alla filmen Fantastiska vidunder Greenwalds Brott Och jag har sett Tomb Raider Sen så kommer vi att prata om Artemis Foul, Trailen Och vi tar upp månadens hetaste för december det här är avsnitt 162 av A Bit of Nerdiness. Hej, hej, det här är, som är Jo. och vi hoppar rakt in i spelsnack och jag tänkte börja Do it. Jag har testat Mutant Year Zero Road i den Demot så Själva spelet kommer släppas den 4 december 2018 men köper man Deluxe Edition så får du först Demot som du kan tanka här ner på en gång och testa och du kommer få spelet tre dagar innan releasläppen. Hmm. Så det har jag gjort Spelet är utvecklat av The Bearded Ladies Consulting Och kommer till Playstation 4, Xbox One och PC Det här spelet Tror jag bara du och jag har pratat om Jag har inte hört någon annan prata om det här spelet okay. För de som inte vet vad Mutant Year Zero är Kan vi börja där Det är ett peppa, penna-papper-rollspel Mutant har sedan det startade. Det är ett svenskt rollspel. Utspelas i Sverige efter apokalypsen. Och när de som få som är kvarlevande har mutantkrafter helt enkelt. Och det är det hela spelet går ut på. Jag har läst. Vi ska börja spela Mutant pen och Panna-papper också. Så jag har läst på reglerna för det är jag som kommer vara DM. Så i Panna-papper-spelet så handlar det om att man. Alla i gruppen hamnar på en man har som en hemstad. Den kallade Arken. Där man lever man har sitt hem och allting. Alla människor där är. Det finns en äldre som man pratar om, alla andra är ganska unga varelser. Alla har en mutantkraft som man kan använda, men i, pen och i spelet är det väldigt riskabelt. Eh, när du använder mutantkrafter kan du så slå en tärning. Du kan få flera mutantkrafter. Du kan vara, göra en superstark mutantkraft vad du nu har. Eller så kan du fejla och bli permanent skadad på något sätt. Det här rollspelet är mer av ett klassiskt eh, Diablo möter x -com. När du springer runt i världen så är det mer som Diablo. Eh, det är top down 3D -V. Du har det är Demot spelar som två karaktärer Det är en fullvuxen Människogris En gris Det är en gris som går på två Tänk Beyond uh, Vad heter det som du spelade Beyond Good and Evil Exakt, Beyond Good and Evil Precis, en sån gris Och så har man en anka det är liksom som också har fullt som människa. Det är de två man får spela i mot. Och sen plockar man upp andra karaktärer som följer med dig. Och det blir som liksom din skåd. Eh, din skåd, du kan styra vilken som helst. Hoppa mellan de olika karaktärerna. Du har en ficklampa när du går ute i den öppna världen För de flesta av människorna vågar bara hålla sig till arket i hemstad Men det finns vissa speciella som går ut i den öppna världen För att leta efter mat och liknande Men man vågar aldrig riktigt gå så långt Det är bara de modigaste som går långt För det finns faror, det finns folk som vill döda dig Det finns eh, bästar, det finns allt möjligt Och även eh, ja, giftiga ställen att gå in på men de här två då är några av dem som är ute och letar mat Man hoppar ganska rakt in De snackar hela tiden Så även om det inte är en stor direkt på en gång Så är det underhållande för de käftar mot varandra hela tiden Det är väldigt underhållande, väldigt bra skrivet Karaktärerna du har som sagt Du kan hoppa mellan vem som helst du vill spela Du har en ficklampa du går runt med när du kommer fram till fienden så kan du stänga av ficklampan och börja dela upp dig och då är det som XCOM det blir, när du väljer att gå in i strid så blir det turbaserade strider där du får två actions du kan antagligen gå eller så kan du skjuta, ladda eller liknande. Men Fram tills dess att fienderna har sett dig de, Har du ficklampan på Man ser som en rundring runt fienderna Har du ficklampan så är den väldigt stor För det är större chans att de ser dig Har du stängt av ficklampan så blir den mindre Så att du kan gå närmare och kanske gömma dig Bakom ett träd i närheten eller sånt. Där. Och har de inte sett dig Och du väljer att attackera Då får du en surprise attack Och då kan du göra skada innan de ja, hinner se dig Har du tysta vapen som pilbåg och sånt Och det är ingen som ser den här karaktären då kan du plocka ut dem en efter M i tystnad. Då har du en shotgun, ja men då kommer de bli vanade. Så det är väldigt mycket som XCOM så liksom. Ja. Att du har bara ett visst antal rutor du kan gå fram när du väl är i strid. Men utanför striden, då kan du gå exakt hur du vill, precis som i Diablo. Mm. Det funkade jätte, jättebra. Combaten var, var klockren. Funkade precis som XCOM. Det var... Allt sånt där gick jättebra Även grejerna när du var ute i världen Och hittade loot Du hittade eh, Oftast är det skrot Och det är som man kan byta in för att Använda som vapen eller uppgradering Vad som helst, skrot behöver man vad som helst eh, Det finns även eh, Som skott Som är deras ordentliga valuta Det är det som kommer att kosta pengar Det hittar du lite överallt också men sen kan du hitta vapen och allt möjligt som du sedan i menyn kan ändra. För varje karaktär kan ha två vapen på sig. Två sorters andra så här, jag menar, handgranater eller liknande. Och du har din mutantkraft. Mutantkraften är det som du levlar upp hela tiden. Det kan vara extra hälsa, det kan vara eh, mera stammnad, eh, snabbhet, allt sånt där. Eller så finns det varje karaktär har sin speciella mutantkraft. Det kan vara ankande som jag spelade. Han var mer av en sniper. Så när du använde hans mutantkraft. Då var det för att lugna ner. Kanske se bättre kanske springa längre. Medan grisen hamnade stenhård, Så hans mutantkraft är oftast att han, börjar, han kan få en charge. Så han springer in och gör extra skada. Han kan gå igenom väggar. liksom Stå en snubbe på andra sidan väggen. Ja, men då tar jag charge och springer rakt igenom väggen. För han blir stenhård och liknande och det är sånt du uppgraderar i dina karaktärer varje karaktär då, när du levlar. Och allt som funkar riktigt bra. Det finns vissa vapen eller artefakter och liknande bättre vapen så nu måste faktiskt gå till arken för att kolla upp vad är det för något. För ingen från våran tid lever längre. Mm. Så har man ett vapen, vi vet inte hur det här vapnet funkar. Även om det kanske bara är en enkel eldkastare Och då är det så här: men du måste gå till den här personen Som kanske har läst en bok om just eldkastare Och då bara, ja ah, det här Och så får man lite bonuser och sånt Vissa vapen kan du bara plocka upp och köra på en gång Det låter lite grann som Diablo och Kane alltså Ja precis, det är väldigt mycket så Så det här är liksom, rakt igenom Diablo och XCOM Blanda ihop de två, det är bästa av två världar För jag har haft kul med spelet Ha, härligt Det finns även vissa artefakter Uh, som uh, du lämnar till en snubb i en bar och då får du så om ja, men du kan få bättre priser hos andra handlare och sådana där grejer, så här lite uh, legendary grejer som man lämnar in uh, de pratar på engelska och sånt där uh, det är ganska avancerat, på min data det är inte den bästa på datorn men jag var tvungen att ha på lägsta nivån för att min mus inte skulle börja hacka hmm. det såg inte för jäkligt ut som i många gamla spel men Ska vill ha högsta nivån så gäller det att du har en väldigt bra data som det verkar. Eh, väldigt kul. Jag var inne i en baren där bland annat. Eh, de snackar ju engelska över, överallt. Men de har lite svenska nodges lite här och var. Det ser ju ut. Landskapet är ju liksom svensk liksom hus och sånt där. Bilar och så Man känner igen att det här, kan, det här är en klassisk svensk skog eller liknande. När jag var i baren så... Ja, Snubben som stod där, han pratade engelska Men i bakgrunden så var det Någon så här Svensk dansband <laughs> som De stod och sjöng på svenska Jag vad fan sjunger de Jag känner inte igen om det är något så här klassiskt Det är inte så här vikingarna eller någonting Men det är någon som står och sjunger Svensk dansband i bakgrunden Och då är det så här skitkul bara För att jag vet att Mutant är från Sverige Så gav det en riktigt skön nodge på det sättet Det negativa jag har med spelet dock är det är i kampen för precis som med Diablo och sånt så kan du välja att permanent död eller att man bara får de återbliva Man kan köra hardcore eller inte helt enkelt. Mm -hmm. När jag jag valde alltid hardcore. Grejen är att ett när en karaktär får gå ner helt i hälsa har man tre runder på sig att gå fram till honom Och använda healpack Eller något hela upp honom för att han ska komma upp i liv igen Det jag gjorde misstaget Som jag tänkte att ja, men det här är ju bättre för mig Det är att en av mina karaktärer åkte ner Jag hade en snubbe kvar Och det var liksom Jag hade två runder på mig att gå till henne här Eller skjuta snubben som jag tänkte Jag skjuter fienden så dör han Och sen har jag en runda på mig att gå fram till Och hela upp den där snubben Så funkar inte spelet du måste innan striden är slut mm. gå och hela upp den här karaktären. Annars är han permanent död. Så min karaktär, en av karaktärerna dog i demot. Jag bara. Ja, äh, ja, fine. Det är inget större med det för jag har inte haft något större problem med äh, fienderna. Äh, de är levelbaserade. Så du stöter på. Är det en så det, kan du se vilken level de är. Jag var level 3 och jag mötte en som var level 25. Äh, ta en annan väg runt för det är inte något du vill slåss mot nu. Så det är det enda att Spelar man i striderna du måste hela upp Och det, det säger de inte Utan de säger bara du har tre runder på dig Inte under striden utan du har tre runder på dig Så du måste dit innan striden är slut Det är det enda som jag märkte Som man när jag kommer i det riktiga spelet Vill jag inte stötta på det här problemet igen Men alltså är det så att Är varje fight ett visst antal runder Eller har du just, Får du den här nedräkningen När en av dina karaktärer går ner Ja, när karaktären håller på död då får jag tre runder. Ja, okay. Annars kör jag ju bara sprel hur många runder du vill. Mm, mm. Så det är ju bara det, men jag tänkte att ja, men jag har ju god tid på mig för att knappa den här och så är ju då är det ingen som står och skjuter mig i ryggen När jag går heller. Nej, så fort jag har dödat sista fienden, då är, rundan, då är striden slut och då dör alla karaktärer som ligger nere liksom. Ja, ja. Eh, det är väl egentligen det enda som var problemet där. Även om de, någon av de här huvudkaraktärerna har dött. Jag kan inte spela som dem, men cutscenes och sånt där är färdigmålade. Så de kommer synas i bakgrund. De kommer synas på under storyn och prata som sånt i storyn. Men de finns inte med i spelet. Oj. Och det är väl lite negativt. Jag hade hellre velat att de som du som ritar vet Att man lägger upp lager ja. Så att man kunde klippa bort hans lager Så att man har, för oftast är det grisen som pratar mm. Så ankan var det som dog för mig han hade inte behövt vara där. Eller att man byter dörrgrisen, ja men då pratar ankan istället. Och så lägger man lager istället. Det hade varit lite mer avancerat, det känns mycket bättre. Nu var liksom båda var där hela tiden, även om någon av dem hade dött. Och det var väldigt, eh, det kändes bara fel tycker jag. Oj, det kändes lite, alltså det är ju elakt att säga, men det kändes ju nästan lite billigt. Eh, mm, att nej, att men jag varför ha då Permadeath om alla måste vara med i storyn? Nej, precis, så permanent det är bara att någonting man kan välja till Men ska du köra storyn, var beredd på det här problemet helt enkelt Det är väl bara att de känner ihop tid helt enkelt mm. För som sagt, hade de lagt lager, då hade det känts mycket mer utvecklat om jag säger så Men var det dumdöd din karaktär dog på Eller var det faktiskt så att, karaktär, alltså att fightingen var svår Eller alltså, var det rätt att han dog Eller var det liksom bara ett misstag eller så mm. Eh, klassiskt övermod om jag säger så Okej, okay, det var ditt fel alltså, inte spelet ja, Han är sniper, han har inte lika mycket liv som grisen Så grisen stod och laddade om Jag bara, men jag går fram till han här och Jag borde kunna ta honom Nej, det kunde jag inte Och sen bara, vuff Jag är bara, eh, Ja Men då har jag fler så... frågor faktiskt Just angående fightingen ja. eh, För du säger att det påminner om XCOM ja. Missar du lika mycket som i XCOM? Du har ju procentsats här också Precis som XCOM ah, okay. Så du får ju helt enkelt kolla procenten Är du direkt vid om ja men då har du 100% Då kommer du inte missa Nej. Annars är det precis det du kan missa Om de står i cover, det är exakt samma sak mm. Du har cover på vägg, hel och halv cover Du har, kan granater granat så Är det ett visst område det, Man kan börja brinna och sånt där Det är också uppgraderingar du kan göra eh, Vissa vapen är bättre än andra Som... Eh, Ankans första vapen är en Vad heter det Armborst ja. Den måste du ladda efter varje skott Ouch. Så, då, så det är liksom Gå fram och skjuta Eller stå kvar, skjuta och sen ladda På en gång mm. det är liksom, Du har ju alltid två grejer du kan göra Men sen kan du också uppgradera Som jag uppgraderade grisen det är, Man kan ju rush, rusha, du har det många steg Och sen kan du ta extra steg Men då räknas det som att du går två gånger Ja Grisen kunde jag uppgradera så att jag kan rusha och sen även få skjuta en gång också. Okay. Och liknande. Så det gäller bara att man uppgraderar så att man blir ju bättre. Alla liksom karaktärer kan använda alla vapen. Som mm. när Ankan dog så hade jag fortfarande hans armborst och allt han hade på sig i mitt inventory. Så då kunde jag liksom använda grisen liksom, med först shotgun. Och sen med armborst så att jag hade ett tyst vapen och ett hårt vapen. Grejen är att hålla koll på vilket vapen som man tar fram. För jag tog fram när jag gick runt så hade jag armborsten framme. Så jag kunde ta en stealth kill. Och så blev det de andras tur. Och när jag kom tillbaka så hade jag shotgunnen framme. Det ah. tänkte inte jag på. Så när jag sköt då hördes jag helt plötsligt och det blev en jävla svår fight. Mm, mm, mm. Så håll koll, man har ju markören ner i hörnet att vilket vapen är uppe. Se till att du har ett vapen framme, <laughs> pro tip Men då Men, till, mm. till storyn då, för att jag är ju högt på det här. Ja. Vad va är själva meningen med det? alltså va, va, Varför ska du ge dig ut och leta, leta saker? Får du någonting sånt i demot? Ja, alltså det börjar när det är så klassiskt Då är man bara Man börjar utanför arken i demo ah, okay. Så du, har inte, du är på väg till arken För ni har varit ute och letat skrot mm. Och då får du göra några introdelar Ja, men möta fiender och sånt Ja, men lite tutorial till, liksom Ja, precis mm. Sen när man kommer till arken Då möter man deras hövdingar om man ska säga Så säger att deras bästa spanare Och han som lagar allting i arken ja. Har stuckit iväg Han har tog ett team utan att riktigt säga någonting. För han skulle dra iväg och hämta någonting. Och han är den som springer längst av alla. Liksom för att komma bort. Han är den som vågar gå längst i öppna världen. Om man säger så. Mm. Nu har man inte hört någonting från några av hans karaktärer. Eh, några av hans folk. Eller honom. Så man, måste springa, man ska springa till hans hydda. Och ta reda på var han har tagit iväg. Ah, okay. Och det är det som är första uppdraget. Som det verkar. Mm. Eh, jag... Antar att det blir mer utvecklat för jag mötte en av hans första. De här personerna som han hade, hade, har med sig ja. var alldeles själv. Jag antar att i riktiga spelet sen så kommer man få en mer förklaring för nu var det. Hon hoppade bara in i mitt gäng. Hon sa inte ett knust, hon var bara, bara en till spelare fick spela som. Jag antar i riktiga spelet att hon faktiskt kommer ge mig lite större. Hon kommer prata lite och säga: Ja, ah, det här är det som hände oss. Mm. Men det vill man inte spoila nu. I stå demot, antar jag. Så jag hoppas det i alla fall Annars har de kanske felat ganska hårt Om då hon bara kommer in Utan att faktiskt säga För jag vill ju veta vad som hände ja. Och såna där grejer Men jag antar att eftersom det är dem demo så kommer det Sköta sig senare Ja, ja men precis uh, Nej men som sagt 4 december släpps spelet. Och jag rekommenderar det till alla Gillar ni Diablo och XCOM-spelen jag blev absolut inte besviken Jag tyckte det var skitkul Det lilla jag testat Och just system, hitta nya vapen Du kan fixa till vapnena, Lägga på specialer på dem Som jag hade min shotgun Jag gick till en extra grej på den Som gör att där folk kan chans börja Ta eld oh, Tack vare den och sånt här nice. Som Så man kan lägga på utöver det Så det verkar vara ett djupare system bakom allt också Nej mm. äh, men men det här demot, Jag har inte spelat jättemycket, men jag är sjukt nöjd med det. En eh, fråga till innan vi avslutar skulle ja. jag säga. Eh, är det open world sen, alltså ute på uppdragen, eller är det mera som till exempel Diablo, då, då om vi ändå jämför med det att du verkligen har så här: Okej, okay, mm. det här är det. Det här är den här kartan, och det här är den här kartan. Liksom. Det är liksom olika ställen, men öppet i på de ställena. Precis. Det är liksom Diablo där som du säger, att det är öppna ställen, men. Det är frågetecken överallt. Så det är inte så att i Diablo är det väldigt linjär gång. Även om det är öppet så visar den vägen ner. Här, ja. här så är det utsatt att det är det är korridormönster här också. Att det är väldigt små ställen man kommer till hela tiden och du kan inte gå utanför det. Nej. Men det finns nya vägar överallt som tar dig till nya platser. Ah, okay. Så det finns chansen att utforska här mycket mer än vad det är i Diablo. Ja. Men korridorerna är mycket smalare än Diablo. Om jag förklarar det på det viset Ja, ja men då, då, då tror jag att jag förstår ja. För här är kanske du, istället Diablo då är det ganska öppet Det är flera alltså, grottesystem Och sånt där mm. Här är det, du, kommer, du följer Det som skog på, på var det sidor, Du kan inte gå utanför det Nej. Du följer den här gången, så kommer det till ett hus Och så är det ett tillhus, det är den lilla öppningen som är Sen från varje hus kanske det går två nya stigar som går åt varsitt håll och en rakt fram. Du ska gå och vara rakt fram via storyn, men du kan börja gå och utforska vilket som helst och de går in i varandra runt. Så korridoren är som sagt smalare, men det finns flera vägar att gå. Mm, mm, mm. Intressant. Mm. Ja, men Det ska bli kul att få testa hela spelet. Vi kommer väl inte hinna spela det till nästa vecka, så det blir veckan efter det kommer vi kunna ge oss första när man sitter sig ner lite ordentligare med spelet. Ja, verkligen. Mm. Men jag gillar karaktärerna, grisen och ankan. Jag hoppas att man får... Jag hade helst velat ha haft sin egen karaktär och det här är som sidokaraktärer som går med den hela tiden och håller stämning. Mm. Det man får och demos är inte alls. Det är de två som är huvudkaraktärerna. Alla andra är sidokaraktärer som följer med. Ah, okay. Men vi får se hur det är i riktiga spelet helt enkelt. Mm. Nästa jag har spelat då är Comic Jumper. The Adventure of Captain Smiley. Släpptes 6 Oktober 2010. Utvecklat av Twisted Pixel Games. Och det här kom till Xbox 360. Men jag har ju spelat det på. Xbox Game Pass. Och det här är precis som det låter. Det är. Comic Jumper. Du hoppar mellan olika. Serietidningar. Man börjar som den här. Captain Smiley, det är liksom huvudkaraktären eh, Dock är han inte Ingen gillar hans serietidning Så han har Han har konkat, han har konkat eh, Serietidningen går under Men för att kunna känna ihop nya pengar Och ta sig vidare till Eller få upp sin prenumeration igen För att kunna släppa nya serietidningar Så måste han gästspela I andra comics och det är det som man gör då hoppare som är Comic Jumper. Du spelar som den här karaktären i tiden men du måste hoppa in i olika slags serietidningar. Eh, första serietidning du typ Du börjar i hans serietidning. Och det är ganska klassisk. Han är superhjälte. Han möter en boss. och det är Han påminner väldigt mycket om Duke Nukem, om du förstår. Mm, mm. Eh, den här överrippade snubben med solbriller sitter i en jävla Eh, helikopter Och två brudar på varsin vinge Liksom <laughs> Och så de, och Han heter Chad tror jag Och, liksom, och allt de bara Hej Chad, oh, Chad is the best Och allting Det visar sig att det är robotbrudar Så de är programmerade att älska honom Men <laughs> det är så här små <laughs> grejer som de tar upp eh, Captain Smiley Hans ansikte är Tänk en, en, en Smiley emoji Men han har också ett stjärna på sitt bröst som också är ett ansikte som pratar Så de har konversationer hela tiden Captain Smiley som är då huvudkaraktären Han avskyr Chad Medan stjärna på bröstet avgudar Chad Så det går väldigt emot varandra Spelet har jättemycket humor Jättebra karaktär Det här är ett litet spel av en liten utvecklare Och man märker hur mycket de älskar att göra det här spelet det är så mycket kärlek bakom där som gör att man vill se story, se vad dumma grejer de gör. För de gör verkligen exakt vad de vill. Och det är väldigt roligt. Men sen är det typ där det är roligt att ta slut. <laughs> Gameplayen är en blandning av eh, sidoskrollande beat'em up, sidoskrollande shoot'em up och eh, snabbtryckkommando. Tänk som i... Till till spelen att du kommer ett A Ska du snabbt klicka A Sen kommer det kryss, snabbt klicka kryss y, Snabbt klicka kryss och liknande Snabbfrekvenser helt enkelt Och det är de tre som det blandas Första som är Sidoscrollande beat'em Är det enklaste jag någonsin har spelat Det kommer fiender från varsitt håll Du spelar upp dem utan minsta problem Jag har aldrig fejlat i det och sen kommer du vidare till nästa som är sidoskrålen i Kjurnamop. Du, det är plattformande. Du har två pistoler. Du kan skjuta åt båda hållen. Det kommer fiender. Bakom, framåt, uppifrån, överallt. Den delen är istället så jävla svår. Fienderna tål mycket som helst. Du tål ingenting. Eh, de kommer överallt. De. Kommer de för nära så blir det sånt kaos att. Pistolerna når inte, alltså de skjuter förbi bara. Och då, då, när de är nära så ska de slå istället. Men eftersom karaktärer kommer på varandra, så är det en karaktär då slår den den karaktären. Är det två karaktärer då skjuter den igenom båda. För det är någon som är utanför den kanten så han börjar inte slå. Och då måste jag försöka ta mig vidare därifrån. Men är jag uppe i till exempel en ränna och klättrar? Ja, hoppar jag, ja, då kanske kan jag försöka hoppa för över dem. Eller så kommer jag hoppa rakt ner till min död. Det är så här väldigt oerhört svårt. Det hade varit okej okay, om man hade helats någon gång. Men under hela spelet finns det inte en enda healing. Det finns ingen mat, ingenting, ingenting att öka din hälsa. Så du spelar så långt du kan tills du dör, och så hoppar du tillbaka till senaste checkpointen var den nu kan vara. Och det är oerhört frustrerande. Det var roligt en stund i början att göra den här sidoklantjuden för den funkar väldigt bra tills fienderna kommer för nära. Men nivåerna är alldeles för långa. Eh, som sagt, den funkar inte komplett när de kommer nära. Då är det bara kaos. Eh, Inget i spelet är... Inget av gameplay är annorlunda. Det enda som är annorlunda i spelet efter första världen är utseendet. Fienderna beter sig exakt lika de ser I första världen är det de här kärlsbrudar du slåss mot. I andra världen är det infödingar med de exakt dana. Istället för att i första världen så kastar några och brudarna skjuter laserstrålar och vissa kastar granater. I värld nummer två så är det några som kastar spjut och några som kastar typ brunnslock ser ut som de tar upp. Eh, vad heter det? Typ tegelstenar som utformar marken. De tar upp dem och börjar kasta mot dig. Det är liksom det är, det är enda skillnaden. Och sen börjar det komma lite så här andra bossar som i andra världen är till exempel är det stora katter typ, eh, fågel, Tigrar eller något som börjar attackera Som tål skit mycket Och sen är det en viss del där man ska åka Typ radiestyrd Eller inte det man kör golfbil Och äh, det är så jäkla konstigt Så det som för en att vilja spela mera Är karaktären och storyn Utöver gameplayet eh, Andra Sen blir det lite efter, det andra världen var egentligen det som var största skillnaden. Efter det känns det mer som att de bara har lagt en ny paint på det hela. För ser, då kommer man tillbaka till superhjältedelen. Alltså, det är fortfarande som men Han hoppar från olika, ja men, paint helt enkelt. Så, jag kom inte hela vägen igenom det spelet. Jag tröttnade. Det, jag märkte hur mycket, som sagt, jag hade kul i några timmar och jag märkte kärleken utvecklande hade. Mm. De hade bara inte finslipat. Hade jag bara fått hälsa lite här och var. Så hade jag blivit mycket mer motiverad. Att fortsätta spela. Nu är det så här, Jag kommer så långt jag kan. Och dör. Och hoppar tillbaka i checkpoint. Klara det. Kommer en bit till. Dör. Hamnar på checkpoint. Och sen tillbaka hela tiden. Så jag får aldrig något riktigt flow i det hela. Och det var väldigt, väldigt negativt. Har man Xbox Game Pass vill testa. Det är ett jätteroligt spel. Det är... Ja, ingår i Game Pass. Eh, jag kan inte rekommendera att köpa det, absolut inte. Det var kul i några timmar och allt funkade ju hyckligt bra. Men. Eh, nej, det var ett halvdant spel i slutändan helt enkelt. <laughs> All right. Fanan. Ja. Dina spel var du inte jättetaggad över. <laughs> alltså, det är så nu är du suttit och rämtad lite grann på Comics Jumper där. Eller vad det är. Yeah. Ja. Då kan jag nästan fortsätta på den för att Jag funderade helt ärligt på vad jag skulle spela den här veckan Jag sitter och mm. väntar i stort sett på december För att då kommer det minst två spel som jag verkligen vill spela Som jag är ganska taggad på dessutom ja. och utan, någon, utan att faktiskt vilja lägga några direkta pengar För att hitta ett spel som jag ska spela i en och en halv vecka kanske så uh, gick jag in på PlayStation Plus såklart och kikade. Och där fanns det ju mm. två stycken spel som jag inte hade provat. Eller inte ens lagt till i mitt bibliotek. Och det var okay. ju då bland annat Bulletstorm Full Clip Edition och Yakuza Kivima. Kivimiava? Ja. Uh, så då la jag till dem såklart och tänkte att uh, det här kan jag ändå, det ser ändå ganska intressant ut. Ser lite halvkul ut och lära ut testa. Ja. Uh. Eh, första av dem som jag startade var Bulletstorm eh, Alltså, jag vet inte vad jag ska säga För jag tyckte faktiskt det var ganska kul När jag startade upp det första vändan det, Du spelar som någon slags eh, Jag vet inte, du beskrev eh, Duke Nukem jag, mm. jag, Den här personen känns som Duke Nukem skulle jag säga Lite samma karaktär, så här, lite han är ju någon ledare för den här gruppen som du som du eh, spelar eller som du spelar som eller med okay. Och han är ju hård, han, är, liksom, han har varit med förr, han är, krig är ju ingenting, det, är ju liksom, det är käkar ju han till frukost liksom. Och en rolig, rolig grej är att det här spelet är en remake från, 20, från det ordinarie spelet som släpptes 2011 Okay. Nu är det lite upppiffat och lite så vad jag har förstått från andra. Jag har ju själv inte testat det spelet som bara heter Bulletstorm och kom ut då. Eh, vad jag har förstått dessutom var att om man köpte det här, man köpte det här spelet som eller preordered, så kunde man dessutom få spela med en skin som ser ut som Duke Nukem. Okay. Så det var därför jag tyckte det var lite kul att du drog just den parallellen I, i spelet du pratade om innan mm. eh, Story i det här spelet eh, tycker jag är i stort, obef stort sett obefintlig Den okay. finns där och jag har hört andra som har recenserat det som säger att Ja oh, men den är ändå helt okej okay, och sådär Jag hänger inte med och fattar ingenting För att spelet börjar med att du och din squad Ska ha en person Alltså en ren, ett rent lönnmord liksom mm. Och du utför det Och han är ju på sitt kontor den här snubben Och håller på och laddar upp några filer På nätet Och du lyckas ju såklart fimpa honom innan detta händer Men killen i ditt skåd som, som är liksom The engineer eller vad han nu ska vara för någonting han ska ju då såklart ge sig på datorn, förstöra alla bevis och så ska ni ge er därifrån. Då visar det sig såklart att det han håller på att ladda upp är en artikel om att dit, din grupp och den som är the lieutenant ovanför er som säger åt vad ni ska göra är korrupt och har rejäl folk som försöker att blottlägga det här. Så det visar ju sig att du styr ju en grupp som egentligen åker runt och har i rejäl oskyldiga människor. Okej. Okay. Och ni blir såklart... Ä, alltså, gruppen blir ju hängandes där. Du, du hör av dig till den här löjtnanten och han säger bara så här Hahaha, vad trodde ni att ni gjorde för någonting? Nu får ni överleva själva typ, för nu kommer vi att ge oss efter er fullt ut. Och sen hoppa, och det här händer under lite li, ut, under lite time jumps i, i liksom introt och i startdelen i själva tutorialbiten. Ja. Så att alltså, jag tycker att storyn är helt meningslös för nu är det rena hämnda på att ha ihjäl den här snubben då såklart. Och sänka allt som har med honom att göra. Ni, ni har ju varit hans små marionettdocker nu är det dags för att Döda snubben som styr dockorna. Mm. Och där får du börja spela, typ. Och. Aj. Ja, du har din bösa, och det är bara kötta. Alltså, finerna kommer att ställa sig på led. Det är bara att skjuta. Mata så mycket du orkar. Det går inte. Det flyger lite kroppsdelar ibland, och det är blod överallt. Som dock ska berättas att det går att stänga av. Både blodet. Och svordomarna. Det får man välja när man startar upp spelet. Eh, hur du får poäng är genom att göra snygga kills och häftiga kills. Det, det, det är så du får poängen för att kunna uppgradera dina grejer. Och uppgradera liksom, köpa mer ammo dessutom. Och även då uppgradera så du kan ha flera skott i bössan och lite sådana prylar. Jag har inte kommit så långt. Så att jag har faktiskt bara jag har faktiskt bara ett vapen. Och det är första vapnet man får, men jag har uppgraderat det så att jag får så mycket skott jag kan ha i, i magasinet i stort sett Det är väl det jag hunnit gjort. Mm. Uh, utöver bössan så får du ganska så tidigt, ganska så snabbt i spelet. Det här är alltså jag kanske har spelat 45 minuter till en timme av det här. Uh, så att det är inom den tidsramen så får du även ett typ jag vet inte ens vad man ska kalla det för, men ett armband kanske Som du kan slänga ut en eh, piska ur Eller vad man ska beskriva det som Som då såklart grabbar tag i en fiende Och så kastar den, den fienden emot dig mm, okay. Och då i luften så är de rena Alltså jag vet inte, det är inte kroppar i alla fall För det är ragdoll och fruktansvärt Du kan liksom slita någon i magen typ Och det som kommer att komma först mot dig är fortfarande typ en fot Med ett ansikte precis bredvid Så att det ser lite konstigt ut Men då, då kan du även göra ganska coola kills Genom att slänga folk in i typ en kaktus Eller in i en stolpe Och massa sådana prylar Och som sagt, det är så du får poängen mm. När jag hade spelat de här 45 minuterna till en timme Så tänkte jag att jag tar en liten paus nu och det här är varför jag är lite, lite salt just nu om man säger så. Så eh, gick jag jag tror det var att käka eller någonting sånt där. Kom tillbaks och så var ju min sparfil korrupt. Och jag måste alltså helt och hållet börja om från början. För att spelet berättar till och med det för mig att eh, din sparfil, ingenting av din sparfil går att rädda. Så du får börja om från början. <här> där insåg jag att jag tycker inte att det här spelet är så bra. För att det är bara gå runt och döda. Det finns liksom ingen direkt mening med det. Det finns inget riktigt djup enligt mig i det. Så att jag tror vi lämnar det där bara. Det, det är gratis. Så den som vill in och testa och motbevisa mig att det är bra. Den får jättegärna göra det. Men jag kommer nog inte att starta spelet igen. Ja, men då så. <laughs> men då tog du upp det underbara spelet Yakuza istället. Då? Ja, exakt. Då tänkte jag mig så här... Perfekt! Jag har ju ännu ett spel att spela, så varför inte bara testa det istället? Alltså... Jag tycker Japan och språket är, japanska är ganska häftigt. Och jag har spelat igenom ändå ett par spel som jag skulle definiera som väldigt japanska. Men det här är ju inte roligt. Okay. Alltså, jag har hört talas om Yakuza eller Yakuza... Chansen eller den spelserien rätt så mycket. Och ändå varit lite halvt intresserad av det och undrat liksom. Här, men hur är det här och hur funkar det? Det verkar ändå ha funnits en stund liksom. Jag tror till och med att det här spelet specifikt är års tioårsjubileumet för Yakuza Men det jag kan vara fel, men jag, jag, jag tror att det är så i alla fall. Du. Alltså. Det är precis som, kommer du ihåg spelet, jag spelade som, det fanns en tv-serie också med samma namn och jag hade det här i huvudet för en stund sen och, och, och de gick runt och dömde folk, Dominator, nej, och, någonting sånt, vet du vad jag menar? De, är de som hade en tjuv med sig Exakt Ja, jag vet inte kan du prata om, men jag kan inte komma ihåg vad den heter. Skitsamma. Det spelet är alltså, det är egentligen cutscins, alltihopa, eh, Skulle jag säga. I alla fall så långt som jag har kommit. Samma med det här spelet: jag har inte kommit jättelångt. För det behövdes inte jättelångt för mig att veta att det här spelet är ingenting för mig. Okay. Eh, det hela börjar i stort sett med en cutscene på 15 minuter där du sitter och tittar på först och främst. Får du ett intro när du startar spelet innan du får göra någonting alls. Så får du ett intro på... Det är i stort sett en trailer på spelet. Vad som kommer att hända och vad som har hänt under de här tio åren och sådana saker. Som jag som inte har spelat det förut fattar ju ingenting. Så jag förstår ju att de som har spelat det här och gillar den här serien. Är det här säkert skitroligt och jättebra. Så det, och, det, och det köper jag verkligen. För att jag kände när jag satt och tittade på det här att... Det här är ju mycket roligare om jag har spelat ett till fem Eller vad det är för hur många spel det är som är innan det här Sen kommer du in i spelet och du ska äntligen få börja göra någonting Då visar det sig att det är, ett fighting -spel, det är ju ett fighting-spel egentligen Du slåss ju med knytnävarna såklart Och stolar och tavlar och allt möjligt som finns runt omkring dig det hade man ju kanske kunnat gjort lite research själv. Jag, det tar jag på mig. Att det var ett sånt spel innan, såklart. Men själva fightingen i sig funkar ändå ganska bra. Jag tycker det är ganska roligt. Du har en två, tre olika slag du kan göra. Du har, jag tror det är tre olika stans till och med som du kan ha. Antingen att du är den aggressiva och lite långsammare. Eller att du är den snabba och men inte slår så hårt. Eller att du är den som liksom vejer undan väldigt lätt. Och liksom är... Alltså den mera... Du hoppar runt och väljer exakt rätt läge för att klappa till. Och det var ganska kul att laja runt med. Eh, men det är ju också så att du har fightingen. Och du ska slå fem karaktärer eller någonting sånt där. Tror jag det är där i början. Sen... Är det cutscenes. I... Fem-tio minuter. Sen... Eh, när man äntligen tror att man blir utsläppt i den... Eh, semi-öppna världen för du blir ändå utsläppt på en gata där eh, du ser husen, du ser liksom, det är en stad det är inga konstigt, du har en minimap du har lite grejer som dyker upp på minimappen också så man tänker att man ska kunna springa, ja men jag kan ju springa hit och kolla vad det här är, jag kan springa hit och kolla vad det här är men jag har ju också ett uppdrag på den här kartan som jag ser att okej, okay, här borta den är inringad i en rosa cirkel tror jag, eller någon sån där, platsen på kartan och jag fattar ju såklart, jag ska ju springa dit Men jag vill ju ändå testa och se vart jag kan komma Och vad jag kan göra för någonting eh, du, Det finns i stort sett En förbestämd väg vad, Hur du ska ta dig dit okay. För att om du går Väljer du fel liksom Avtagsväg i en korsning Så Kommer den att säga åt dig att det här är inte Den snabbaste vägen dit du ska Och så vänder han på gubben Och släpper dig åt precis andra hållet igen Ja ja. Så att du har ju en specifik väg att gå. Det, du, du kan ja, du, du kan ju i stort sett springa åt ett håll så kommer den och liksom rikta dig åt det hållet du ska åt det, till slut. Mm. Och det vet jag inte riktigt. Jag tyckte inte det, det kändes inte så nytt och fräscht så. Jag, vet, alltså, jag, jag förstår också att det här spelet är inte nytt så att det är väl inget så konstigt. Men det, det kändes inte som min grej. För att sen när du väl har tagit dig mellan plats A till plats B så är det cutscenes en Och alltså jag, Som sagt jag höll på med det här i Det kanske var en timme det också tror jag Innan jag insåg att jag har Faktiskt roligare med andra saker Det här är inte kul Det kan som sagt vara bara jag Det finns säkerligen många där ute som tycker att det är skitroligt Att spela på det här viset Och säkert älskar serien i sig men jag kan inte göra det rättvisa genom att sitta här och berätta om det eller snarare berätta vad andra tycker om det. För att jag tyckte inte att det var roligt. Så att Nej. därav att det är nog ännu ett spel som jag inte kommer att starta igen och ganska så snart plocka bort från hårddisken tror jag. Ja, men som jag har hört om det där spelet så är det lite som GTA fast med ja, fighting då. Ja. Med hand-to-hand -hand combat. Men om det är sådär stängda... Gångar just nu Det kanske öppnar upp sig sen, vem vet Men fortfarande och du har spelat en timme Och det är in sådana stängda vägar Då blir man ju inte sugen på att fortsätta heller Jag har ju hört att vad det Yakuza 0 så ska vara det bättre Av de nya spelen att faktiskt hoppa in i ja. Så är man sugen på att kolla in Kolla in det i så fall skulle jag tro men jag, kan inte, jag har inte någon större aning om det. Jag har bara hört att det är det bättre av de här nyare. Ja, om Men, jag har ja. förstått det hela rätt så är det här ett mellanspel mellan Yakuza Zero och Yakuza 6. Okay. Tror jag att det här ska liksom utspela sig i mitten däremellan. Mm. Eh, du, det ser ut som GTA, skulle jag säga. Alltså, du har samma liksom stil på prylarna. Det kanske inte är riktigt lika finslipat, alltså lika snyggt. Med skuggor och, och ljus och sådana saker som jag ändå kan minnas GTA. Eh, mm. Men du har ju precis som du sa, alltså det, det är ju allt är ju stängt. Det, det kan ju vara så att om du kommer ett par timmar in till så blir det bättre. Men vad jag har kunnat ha sett av videos och gameplays och andra människor som har spelat det så är, blir det ju inte mycket mer av ett spel för mig eh, när du kommer in ännu längre. För då kommer det en hel del massa minigames och sido, alltså små prylar på sidan som enligt mig kanske är mer eller mindre osmakliga ibland. Eh, ja. mm. Så är en mindre lyckad vecka helt enkelt? Ja, men så skulle man kunna, så skulle man kunna sammanfatta det hela. Absolut, mm. absolut. Alltså egentligen den där vi kan rekommendera den här veckan är ju att man tar upp Mutant Gear Zero Road to Eden då när det släpps. Ja det verkligen. Det kan. kan ju tilläggas till det att du berättade ju om att man köpte Gold Edition eller Super Edition eller vad det ja, hette deluxe på edition. Deluxe Edition. På Steam så fick man det några dagar tidigare. Ja. Det kan vara som jag det kan vara jag som är helt inkompetent men jag hittar ingen Deluxe Edition på PlayStation Store. Nej. Så jag kommer att behöva vänta till den. Vad var det den fjärde? Fjärde. Fjärde. Hittade du vanliga i alla fall? Ja, jag hittade vanliga, liksom äh, Mutant Gear ja. Zero äh, Road to Eden. Den fanns när man sökte på Mutant. Mm. Så den, den klippte jag till på och köpte till PlayStation 4. Mm. För jag tror, för jag har inte hittat någonstans där man kan köpa äh, fysisk vara av det här. Ah, okay. Så det är därför jag, jag vet bara att det finns. Digitalt vad jag har sett mm. Och Steam hade ju då Deluxe För att få det tre dagar innan ja. Men äh, det, det, kan, det är mycket möjligt Att det är precis som du säger Att det är bara på PC då. Ja alltså det skulle inte vara det, det, det låter inte helt främmande Men jag tänkte det kunde vara värt att veta om För den som, den som har samma funderingar som jag Ska man köpa det på PC Eller ska man köpa det på PS Jag valde faktiskt Playstation Just för att du köpte det på PC för att mm. få eh, Ja men, få se hur det ser ut på konsol Också eh, Men där visade det sig att där Kunde inte jag hitta en special Deal i alla fall där jag kunde få komma Nej. in lite tidigare Nej, precis Eller en få har... demot för den delen Vad så är det Och jag kommer inte att spela tillräckligt för jag ska julbord och sånt där. Sen så har man kvar på gräs hela helgen så det är först på måndag och då har jag kommit in att spela tillräckligt för att ha någonting att säga på tisdag. Så det blir väl veckan efter det som man har någonting att faktiskt säga till dem. Ja, men exakt. Men ska vi hoppa in i nördsnack? Let's do it! Tänkte vi börja väl med månadens hetaste. Ah! Nice! Ska, ska vi börja med spel? Ska vi börja med spel? Börja med spel. Då börjar vi med spel. Jag antar att du har första som kommer. Uh, om... Uh, va? Va? Du sa att du hade två spel Ja Du kan väl dra dem för de kommer slarv samma dag yes, Ja, du menar så, ja, ja precis, exakt ja, det, Båda mina spel kommer ju samma dag faktiskt Och uh, för att inte Nämna det vi redan har pratat om då så Just Cause 4 mm. 4 december Det kan inte bara yeah. vara Jag som är taggad på det här, Nico Nej, Jag har också skrivit upp Playstation 4, Xbox One och PC Ja Mm, jag var lite sugen på den mm. Men sen när Mutant kom exakt samtidigt så Tappade jag allt intresse för just Chaos 4 för att jag tycker Inte det finns någon story i det Säger Nej. du att nu att de har fått en story i det Så gladeligen tar jag ner Och testar spelet men fram tills jag Faktiskt ser att det är någon sorts Berättelse i det här så kommer Inte jag att spela det för De andra var roliga att leka med en stund men tack vare att det inte fanns någonting som förde mig vidare så tsch, och pallade inte helt enkelt. Nej, men jag är helt på din sida också. Alltså jag, är, jag är faktiskt jävligt intresserad av Just Cause 4. Men det kan vara så att den får eh, chilla lite grann. Just mm. för Mutant. För att jag har exakt samma känsla om Just Cause som du precis nämnde. att Just, just Cause 3 spelade jag rätt mycket så alltså, tycker jag ändå. Men det var ju det spelet som man gick in och körde Alltså man slog ut en, en timme på det Och bara göra dumma grejer Alltså bara korkade grejer Prova massa konstigt Det är lite som nya GTA för mig mm. Jag som inte har spelat GTA 5 till exempel Utom jag spelade äh, När jag spelade GTA sist Det är rätt många år sedan Det här är mitt nya det. Bara gå in och göra korkade prylar Gå in och göra Bara mm. Jag men bara ha kul en stund. Inte behöva tänka på så mycket. Utan bara förstöra så mycket jag kan. Och ja, precis. jag ser fram emot att få göra det i Just Cause 4 med. Men jag vet också att det kommer att bli gammalt i fel, fel ord. Men det kommer att bli eh, monotont efter ett tag. Alltså att gå runt och göra samma sak hela tiden. Det är i alla fall det jag kommer ihåg från Just Cause 3. Att du har... 200 ställen på den här kartan Och du ska göra samma sak Du ska ha sönder allt du kan ha sönder På alla de här ställena mm. Och det Det är skitkul men Det blir långdraget efter en stund ja precis, det är liksom Det enda som spelet ger det kaos ja. Och hur många olika sätt kan du utföra Kaos i de här städerna Men precis som du säger, till slut tar du stopp Och det känns bara men Jag har tagit en liksom Pansarvagn från luften Vad fan ska jag ju nu då liksom Det är såhär grejer man bara hittar på sen bara, Men nu har jag gjort det värsta jag kan komma på Och då har man ju tappat intresse liksom Ja verkligen, däremot så ser det ju ut som I de trailrarna de har släppt Och det, de har, det man har liksom kunnat läsa sig till Så ser det ju faktiskt ut som att Just Cause 4 Kommer att ge dig möjligheten att göra saker Du inte ens drömde om I Just Cause 3 Ah, ja. det, det, är nice. det är så mycket galna grejer. Din, din äh, grappling hook eller vad man ska kalla den för, är ju mm. alltså. Den är ju i stort sett god. Okay. Äh, det man ser i trailen är ju bland annat att du har fått flertalet nya prylar du kan använda från den. Bland annat mm. det som jag lå tycker låter absolut mest taggande är ju att nu kan du skjuta grappling hooks upp till. Uh, var det tio stycken kanske? Eh, med bland annat typ Heliumballonger i änden på Så att skulle du vilja få någonting Att sväva upp i luften Varsågod eh, Bland annat ska du kunna skjuta Sådana med Typ raketer i Numera Istället för som i Just Cause 3 Skjuta den där jävla grapplinghucken Mellan någon och en gastank Och sen skjuta på gastanken som flyger iväg så kan du bara direkt sjuka, sj, skjuta raketmotorn direkt på personen så flyger han iväg och tänker inte störa dig nog mer. Okej. Okay. Jag tror att det galnaste som jag tyckte såg absolut coolast ut i trailen var väl bland annat när de i stort sett gör Fortnite-bussen i Just Cause 4. Okej. Okay. De skjuter alltså en, det är en fyra ballonger i alla fall minst på en buss och skjuter två raketmotorer i rumpan på bussen Så att mm. han är ute och flyger med en skolbuss I stort sett Sådana saker låter... får mig sjukt, sjukt mm. taggad Men när man har provat dem sen Så är ju frågan hur mycket längre Spelet håller därefter Men det är sådana som så kommer vara skitkot Att se vad folk hittar på på Twitch och sånt där Men kommer man själv orka sitta Och göra det till slut man bara äh, nej. Men det ska bli sånt att se vad folk hittar på Ja verkligen Verkligen Sista spelet jag har är Super Smash Bros. Ultimate, 7 december till Nintendo Switch. Vi har ju båda testat att Du tyckte det var för mycket kaos. Oh. Jag gillar spelet. Det är bara att nu är man så jäkla dålig på det. För senast jag spelade var på Nintendo Wii. Så. <laughs> eh, vi får se om det blir ett Switch nästa år. Jag hade förans bokat den här eh, samlingsalbumen. Sen så här köpte jag briller och skit och kostnader bara la på sig. Så, då bara, eh, ja, jag. så jävla taggade jag hämtar på det. Nej, nej. Så det får avvakta. Jag väntar heller och Ska få switch när Metroid kommer, förhoppningsvis nästa år. Mm, mm. Uh, hade du någonting mer på spel? Jag har ett till. Uh, jag vet yeah. inte hur. Uh, jag vet inte. Hello Neighbor, Hide and Seek. Okay. Kommer 7 december. Uh, det här är jag mest lite småintresserad av. Just för att jag har bara kollat på. Första spelet, alltså Hello Neighbor Och sett folk Spelare, det ser jäkligt kul ut Om man Är några, alltså antingen är några Stycken och spelar mot varandra För det, det vad jag har förstått det som Så kan du spela ett läge som är I stort sett som fredag den trettonde Okej okay. Där någon är grannen och Ni andra är barn Som ska springa och gömma sig Och hålla sig undan liksom jag vet inte vad som är nytt med, det, med just det här som heter Hide and Seek, Om det kommer att vara mer fokuserat på just den delen eller vad det kan vara. Men det är ett spel som jag kommer att hålla ögonen öppna på. För att det, det låter ganska intressant. Mm. Ja men kul. Uh, har du några filmer då? Jag har en film. En? Okej. Okay. Uh, har jag. Har du några? Ja, jag har fyra stycken oh, Ja, men shoot du då Så kommer du säkert att ta med mig för det. Börja med Mortal Engines 7 december Nya filmen från eh, Peter Jackson Som tidigare gjort Sagan om ringen Filmerna bland annat huh. Ny apokalyps Verkar som, men där Städer Är byggda på fordon Så London är på en gigantiskt fordon Det är därför Mortal Engines Man lever i städer som Rör sig hela tiden som det verkar Okej. Okay. Eh, ser jättespejsade ut Jag fattar nada när jag ser trailern Men jag blev ändå intresserad att se vad fan det är för något Jag rekommenderar att kolla in en tra trailer På Mortal Engines och se just de här Städerna som är uppbyggda på Bilar och åka runt Det är, det är intressant mm. Mm. Efter det så har vi Spider-Man Into the Spider-World Uh, Verse, 14 december. Tecknad Spiderman-film med. Som jag, jag är osäker på den här. För den kan vara jätterolig. Den kan vara jättebärs. För det är spinneman. Uh, olika spinnemän från olika universum. Uh, även spindelkvinnor. Mm. Uh, Gwen. Uh, Spider-Gwen är vi med bland annat. Och sen har vi Spider-Pig. Och då tappade <laughs> de mig ganska hårt. men Vi får se vad det är för något. Det är precis där de fick in mig. Det här är ju. <laughs> det här är ju. Alltså allt du kan tänka dig med Spine, alltså, Det här tycker jag ett skitkul Verkligen Äntligen Förhoppningsvis ska jag säga Äntligen tecknad film som man kan sitta Och titta på repeat igen uh, vet jag, jag har saknat det Jag har saknat det rätt länge Och jag är sjukt taggad på den här filmen Den här vill jag Den här vill jag bara ska komma nu På en gång Ja, det var uh, du, När vi såg trailern så var ju du taggad I alla fall jag var mindre taggad Eh uh. Efter det, Aquaman samma dag 14 december ja. Se om DC kan göra En bra film Den ser väldigt överdriven Väldigt datagjord Men nej. Man lär väl gå och se den Jag kan inte säga att jag har förhoppningar Utan man får väl <laughs> gå och se den Alltså, jag känner ju hela tiden det här Så fort jag kollar på den här trailen Så känner jag så här: Vad är bekymret Mm. Låt dem slåss i vattnet då Vad fanska ska problemet vara mm. de, de kanske drar upp det här till en helt en Cool storyline Eller någonting annat också som faktiskt påverkar Andra människor men mm. Aquaman i sig känns som en så Alltså Inte meningslös karaktär Det är fel ord men Den känns liksom Överflödig på något vis mm. För att alla andra hjältar Är på land Vad ska han göra i vattnet Skvätta lite vatten på oss Eller jag vet inte ja mm. eh, Men det är ju Jason Momoa och Alla gillar väl honom så det ska bli intressant att se När han får sin egen stor roll här Verkligen, jag tycker ju han gör alltså, Han gör ju en grym Aquaman dock Alltså mm. jag, gillar honom som, jag gillar ju han Som skådespelare till just den här karaktären Det gör han ju jätte jätte men det är just karaktären i sig som är frågan. Det är liksom så här, vara eller inte vara grejen. Nej, mm. äh, men så är det. Det ska bli sånt att se. Sista jag har är Bumblebee 25 december. För de som fortfarande orkar med Transformers. Jag tappade den för tre filmer sedan kanske. <laughs> men jag tänkte lika bra nämna den. Ja. Det var det jag hade. Du hade inget mer, eller? Nej, det var... Som sagt, det är Spider-Man. Det är den filmen jag väntar på. Spider-Man. Ja, men då så. Du har ju nu svar på bio. Ja. Vad var det du såg? Jag var och kollade på Fantastiska vidunder och uh, oh, Grindelwalds brott. Nya filmen i... Vad jag gissar på är trilogin om uh, Fantastic Beasts and Where to Find Them. Där man får följa Newt Scamander world. Som huvudperson Okej okay. eh. Alltså Jag tycker filmen är bra Den är intressant och den är kul För att jag gillar Universumet Jag mm. gillar ju Harry Potter Det, det är ju då det har jag alltid gjort Hela tiden faktiskt Hur mycket du än gnäller och skriker där på andra sidan eh, Så tycker Nej, filmen, jag Harry Pottervärlden är bra jag hatar rapporter Stor skillnad. <laughs> Men då skulle jag nästan säga att jag tror du kan gilla fantastiska vidunder faktiskt. Det är det som en fråga jag tänkte ta sen: ja. senare. hur den är jämfört med första filmen. För jag kunde inte komma in i första. Fantastiska vidunder heller Nej, nej. För jag tyckte det var så jävla seg Men vi kan ta det efter du har gått igenom den här filmen Ja, alltså, det, Jag har egentligen inte Jättemycket att säga om den För det är mer av Fantastiska vidunder Det är mer Newt Scamander Och dock väldigt mycket mindre Fantastiska vidunder okay. Skulle jag säga det, det finns nya och det finns saker man inte har sett Tidigare Men det är väldigt lite För att vara i en filmserie som heter fantastiska vidunder. Mm. Man har ju fokuserat väldigt mycket mer på Grindelwald och vad han liksom ska göra för att försöka ta över världen. Mm. Uh, ja, det, det är inte så mycket. Att se, för jag vill inte spoila så mycket heller utav det just för att jag tycker att den är verkligen den är värd att se uh, där den. Dock så, ska, alltså man ska ju vara väldigt intresserad om Backstoryn på karaktärer Ur Harry Potter eh, Vad heter det? Universumet liksom mm. du, du, du ska ju verkligen vara intresserad av Grindelwald Du ska vara intresserad av oh, Härskarstaven Nej Vad fasiken kallas den för Elder Wand. Tack. Mm. Oh, du ska liksom vara intresserad av vad det är för bakgrund i det. Liksom vad som händer med den och lite sådana saker. Och du ska vara intresserad av att se en väldigt mycket yngre Dumbledore. <laughs> eh, och faktiskt se vad, hur, alla de här liksom, hur allting det här utspelar sig. Och det tycker jag de gör jättesnyggt. Men det är lite spoiler-territorium att gå in nog, eller verkligen närmare på de bitarna skulle jag säga. Men för att ta just fantastiska vid under grejen så. Jag gillade ju själva karaktären Newt Scamander som är huvudpersonen. Mm. Jag gillade också han, hur han verkligen. De utmålar honom för att vara en person som faktiskt mår bättre av att umgås med djur i stort sett än människor. Okay. Och att han är lite lite obeha obehaglig. Eh, obehaglig. I i liksom i sällskap av andra människor Han kanske inte förstår alla eh, sociala markeringar Alltså så här, när man ska säga saker När man kanske inte ska säga saker Och vilka saker man bör säga liksom. Och det tycker jag är super superintressant Men i den här filmen blir det lite mer action Än vad det var i förra det jag såg i trailen, eller det som jag fick känningar av i trailen mm. Det här är att det är en extrem Harry Potter wannabe mm. Vi har The Good Guy som möter den undra trollkaren Och Dumbledore som ska hjälpa den unga trollkaren Det var liksom det var allt jag såg av det här mm. Är det den känslan du får av filmen också? Att det är en wannabe Harry Potter? liksom Att den känns mycket mer Harry Potter än vad första filmen gjorde? Eller känns det ändå något annorlunda? Alltså den, När du lägger upp det på det där viset Så måste jag ju självklart säga att den känns Väldigt mycket mera som Harry Potter Än vad den tidigare gjorde mm. För här har du ändå Det är en sak som jag reagerade på Ganska starkt när jag kollade på filmen Och även efter när jag pratade med tjejen om den Att Dumbledore är en manipulativ As <laughs> eller, alltså Det, det är, det är jätteelagt att säga men för att han, han får ju andra människor att göra det han skulle vilja göra ah, okay. han, han känns ju verkligen som marionett alltså Den som verkligen spelar med marionetterna Att det, det, Han kanske inte kan göra en viss sak För att det kanske inte ser bra ut Eller av andra anledningar mm. Så då får man någon annan att göra de prylarna istället <laughs> okay. Genom att eh, erbjuda dem. Nej, inte erbjuda dem saker, det är fel. Men eh, spela på deras eh, svagheter lite grann. Ah, ja. eh, den biten tyckte jag var sjukt intressant. Alltså, just hur de ändå la in Dumbledore mycket mer i den här filmen. Och, och verkligen, ma ma man fick liksom känna på honom. För, liksom märka av vad, han, vad man tror åtminstone är hans motiv med det hela. Och de la faktiskt in, enligt mig, en sidostory om honom eh, som är väldigt intressant. Mm. Men det är nog spoiler, tror jag. Så att vi lämnar den där, typ. Mm. Hur är Johnny Depp, då? För jag tycker inte han har kunnat gjort en annan roll sedan han har gjort Pirates -odicrapien. Han glider ju in i exakt samma jävla roll varje film han gör. Hur är han i den här filmen? Alltså, de har ju gjort det konstigt, vill jag säga. Okay. De, de har ju gjort honom väldigt gammal, alltså. Okay. Och han har ju. Han, han rockar ju linser. Mm. Som gör hans ena öga blått tror jag, och det andra brunt, eller någonting sånt där. Och får honom att se väldigt galen ut. Så jag tycker nästan att det är svårt för honom att komma fram i den här karaktären, lite grann. Man tänker okay. liksom mest på hans utseende Inte så mycket på hans skådespeleri Nej. Så det blir lite Ja alltså Det är klart han gör det bra Men jag vet inte riktigt hur de hade tänkt att få ihop det med, med andra delar i filmen liksom Han känns ganska gammal Jämfört med andra personer som kanske borde vara Närmare honom i ålder om man säger ja, Han sticker ut för mycket helt enkelt Lite så, lite så känns det, absolut Mm Ja men det är väl lite synd Senaste filmen jag tror jag gillade med honom Var den här När han är rakar Vad fan heter den? Musikalen. Edward Scissorhands Nej, <laughs> lite nyare <laughs> Okej okay. Sweeney Todd heter den det tror jag Ah, men det var den jag tänkte på tror jag Nej, ja, Okej okay. ja, <laughs> ja, Han tror gör ju det. båda rollerna Så du har helt rätt med Edward Scissorhands också Men den är mycket äldre Men den du tänker på, är inte det då han har en shave off På något torg någonstans? Ja, precis. Det ja, är musikalen. Då var det den filmen jag tänkte på, men sa fel <laughs> namn. Så är det. Mm. Nej, men det är intressant. Men du gillade filmen i alla fall. Ja, ja, men, ja, ja jag gillade den och uppskattade den. Men det, det, det som får mig att kännas lite blä. är att det känns som en mittenfilm. Ja, ja. Alltså, det märks på filmen att det kommer ju garanterat minst en film till. För att det här är mest uppbyggnad. Hur ser filmen. du fram emot en ny film då? Alltså jag vill ju se vad de tar det här någonstans De slänger in ett par schyssta Twists and turns i slutet Som jag inte har bestämt mig för Än om det är bra eller dåligt <laughs> Okej okay. För att det eh, Spoiler Om jag råkar säga för mycket nu för den som lyssnar men Annars jag... kan vi ju lämna det där ah, jag, men det, jag. Alltså, Den det, är ju väldigt ny ja. Väldigt ny ja, men jag, jag ska inte spoila, jag ska inte det Men, men de, de, de, de kanske inte är 100% sanna till Historien, så kan vi säga Alltså böckerna, för det var ju ja. böcker på det här också eller? Ja, alltså det här är ju före Böckerna, långt före böckerna mm. ja. Och det här är väl kanske inte helt Det kommer Ny information som du inte visste Efter att du läst böckerna, så mycket säger vi som okay. jag inte har bestämt mig för än. Om jag tycker är okej, okay, bra eller dåligt. Så ah, kan vi är. säga. Så kan vi säga. Vi får se efter sista filmen vad jag tycker om det. Okej, okay. all right. All right. men då så. Ska jag ta upp min film också. Ah, som Jag har jättelikt att snacka om egentligen. <laughs> okay. uh, Tomb Raider. Släppte, kom ut den 16 mars i år. Mm. Uh, Alisa Vikander som Lara Croft. Ja, oh, just det. Ja. Oh. Filmen är ju på Byggd på de nyare spelen Trilogin mm. som har kommit på, Påminner väldigt mycket Om första spelet tror jag ska vara Elisa uh, Kande gör en riktigt bra roll tycker jag uh, Lite lite brittisk Jämfört med vad jag tycker Lara Croft ska vara egentligen Men jag köper henne ändå Hon gör en riktigt bra roll Första delen av filmen är jättesegig. Den tar så jävla tid att komma igång. Och de slänger in så onödiga grejer som bara tar tid. Mm. En så här cykelrejs mitt i allt som egentligen inte leder till någonting alls. Va? Det är det... bara allt. Men för hon, Lara Croft i hela början är att hon har, när hennes pappa försvann eller dog så vägrar hon skriva på papper på att han är död. Så hon får inte hans förmögenhet. Och då ska ju hon vara den här tuffa, och hon ska vara med i ett gaturäjs och ditten och dattan. Ditt och det är helt onödigt. Men vänta, Alltid alltså, är det... Vad då? Ett gaturäjs på cykel? Ja, hon ska vara. Det är så här, man jag. Det är en. Äh, räv. Ah. Det är en cyklist med en rävsvans tillbaka. Alla andra cyklister ska försöka ta dem. Och så är det ut på gatan, de kör mot bilar och allt möjligt. Och det håller man på med i några minuter. Tills hon kraschar och polisen tar en. Och sen möter hon den som vill att hon ska skriva på papprena. Och så bara, men nu är det väl dags att du skriver på papprena. Det var allt det ledde till. Och då har jag suttit där och bara. Äh, ska Nu hoppar vi över här. För det tar så jävla tid att komma igång med allt det där. Uh, för de ska beskriva att hon är fattig. De ska beskriva att hon väger skriva på papprena. Säg det istället. Ni behöver inte dra den här jävla omvägen. Få igång filmen istället. <laughs> Men sen visar det sig att hon kommer in på Croft Manners, Hon hittar sin pappa, lite så här letrådar från sin pappa. Han har lämnat ett sista meddelande på var han for någonstans. Och det var till en ö utanför, utanför Asien någonstans. Och hon bestämmer sig för att åka dit. Och det är då filmen faktiskt börjar. Och då har man kanske sett, jag vet inte om det är kvart 20 minuter av filmen redan. Men hon... alltså, Förlåt att jag avbryter men jag fattar ingenting. Hon får alltså inte tillgång inte ens till huset där han bodde innan hon skriver på de här papperna? Nej, hon har ju tillgång till huset men inga pengar för att ha den kvar. Och om hon inte skriver på då ska de ju sälja huset och det är därför hon åker dit sista gången, gång liksom, utifallat för hon måste blabba, hon får någon känning eller något sånt där och det behöver gå så långt att de ska sälja huset för henne och åka dit och leta efter ledtrådar efter pappa. Ja. Och det är ju det de ska bli klara med att hon är fattig, hon har inget jobb eller hon har ett dåligt jobb. Hon ska göra en jävla cykelrace istället för att bara ja, jag åker, De kunde ha gjort det så jävla mycket smidigare helt enkelt. Ja. samma. Kvart 20 minuter senare man de hon hittar en båt tar den till ön. Det blir storm och de kraschar. De hamnar på ön. Det visar sig att. Eh, oh, vad fan heter de då? De som är skurkar i spelet. Eh, jag kommer inte ihåg vad de heter nu bara för det. De är i alla fall, de är där. Mm. För det finns ju tydligen en, en skatt gömma där som, eh, som hennes pappa letade efter och de ska ju vara där och de är en ond ondorganisation så de ska ju hitta skatten och använda den för ondheter. Eh. Jag tänker inte prata mer om vad som händer där Får man se på filmen. Det jag tycker är bra med filmen Det är som sagt Alice Vikander mm. Det jag tycker är lite sämre med filmen Det är allt som är datagjort Det är inte lika dåligt som det jag såg trailen förut För då mådde jag illa när jag såg det datagjorda Här är Det försvinner lite bättre in i filmen Det jag tycker dock De gör snyggt Det är att spelen är väldigt, väldigt Övernaturlig Precis som Uncharted och liknande det är väldigt övernaturligt Alltihop mm. Här speglar man på det övernaturligt Att de pratar om legenden Och sånt sådär att det är så här en typ häxa Som kan bara röra folk Så dör om och så liknande Och jag bara shit Har de tagit in det här i filmen också De tar in det i filmen Men gör det logiskt och det är det jag tycker de gjorde skitsnyggt. Det är skitsnyggt. När de började förklara den logiska delen köpte jag det på en gång. Jag förstår inte varför spelen inte gjorde likadant. För det gjorde de jättebra. Mm. Men i det stora hela, den här filmen är okej. Okay. Det är en helt klart underhållande film. När man har kommit över de första kvart 20 minuterna som var så jävla tråkiga som inte ledde någonstans. När man väl kommer till ön, då händer det grejer hela tiden. Och sen, men det är ingenting nytt. Allt det här har vi sett förut i liknande äventyrsfilmer. Vi har spelat de här grejerna i spelen, utan eh, det är väl intressant att se Alisa Vikander göra en Tomb Raider. Jag ville bara att hon skulle haft en bättre brittisk brytning helt enkelt. <laughs> eh, det var det jag tänkte ta upp där, så vi hoppar väl in i det sista då. För du har ju sett trailer, eller vi har sett trailer men det är du som har läst böckerna. En teaser-trailer? Väl... Ja, du kan väl... Ta det spåret, du som har lite mera koll. Ja, alltså, jag vet inte om den släpptes idag eller om den släpptes. Den, den är väl ganska ny i alla fall vad jag kan förstå. För jag har inte sett den tidigare, och den borde ha dykt upp eh, tidigare om den, är, om den har varit om den har funnits länge. Eh, mm. Men det är en teaser trailer för en kommande film för 2019 vid namn Artemis Fowl. Och ni har säkert hört mig tjata som fan om det här tidigare. Men jag har ju, lys jag har ju lyssnat och läst. Böckerna som finns om den här fantastiska ungen mm. uh, Gamla och, lyssnare lär har ha hört dig prata om detta x antal gånger eh, Ja men exakt, det är det jag menar, minst i alla fall uh, Men en snabb recap kan väl vara att uh, Artemis Fowl är drygt 12 år gammal uh, Men är ett criminal mastermind Och i böckerna får de det att framstå som Alltså det är ju rena Einstein på 12 års ålder men som, som självklart så är han ju också 12 alltså ett barn. Därmed faktiskt tror, eller åtminstone vill tro, att det finns andra eh, varelser på den här jorden. Bland annat, som de kallar den eh, kallar de i böckerna åtminstone, The People. Som egentligen är elvor eller vad man ska kalla det Alltså det är svårt att definiera dem För de är inte älvor för de har inte vingar Utom de är egentligen ett, ett, ett litet folk Som har När människan kom till jorden Flytt för att vi i stort sett Tog över och Bara, ja men Körde bort dem Så de har flyttat ner under mark Och blivit sjukt Teknologiska och med hjälp av den teknologin håller sig kvar under jorden De bygger alltså hela städer hela, alltså, Det är i stort sett som att jordskarpan skulle vara ihålig Och där inne har de byggt upp sitt samhälle liksom. Eh, jag älskar böckerna Alltså jag lyssnar på dem en till två gånger om året Igen Alla sju tror jag att de är där man får följa Artemis när han växer upp. Och nu har det då äntligen kommit en teaser-trailer för den här filmen. och Ja, e trailern i sig är jag inte sjukt taggad på. Faktiskt. Dock så är det ju bara en teaser-trailer som jag anser inte säger jättemycket. Det, du bör vara ganska insatt för att hänga med vad den här trailern överhuvudtaget handlar om. Så jag vet inte vad du tyckte om att se trailern i sig. För mig var det... Äh, Spy Kids möter fantasy. Jag tyckte det såg så jävla bäst ut. Jag tycker han som är Artemis, som jag har fått förklarat av dig. Ja. Passar inte alls in. Han ser ut som, någon jävla, som en James Bond wannabe på 12 bast. Ja. Det är därför jag får det här Spy Kids-känslan. Och det är Disney som gör det. Jag bara... Men vad har de gjort? Det här är ju så, ser ju ut som en Bers barnfilm. Vad mm. jag tyckte av 10-3: För jag tycker inte han passar in. De gör vissa av de här. Jag vet inte om det är en, ska tillhöra en elva, Det är någon asiatisk brud. Hon såg ju bra ut. Mm. Men hans hjälpkamrat eller vad? Det, det snackar du om att förut i böckerna är det en mullvad eller vad är det är? Ah, ja, ja, exakt. Ja. Här är en så stor svart man. Som antar att mullvadsdelen är att han ser blind ut För han har ju vita ögon och vitt hår <laughs> Jag bara, det, men vad är det här? Där kan jag rätta dig Det är faktiskt inte det, det är inte en mullvad Det är hans butler nah, okay. Som han Nä, också alltid alla... har med sig ska jag säga Och som hjälpreda Men han är i stort sett en uh, I böckerna är han egentligen En av de mest välkända Eller han kommer från den mest välkända familjen Som i stort sett producerar livvakter nah, Okej okay. Nej, jag tyckte allt pass kändes De två tillsammans Jag vet inte, De passar inte ihop eh, Jag kan köpa en andra Men just ungen Alltså jag, han passar inte in i världen För fem öre Och så fort han, när han såg gran med solbriller Och går runt, jag bara, åh oh shit, det här är ju en spiket film Jag är noll intresserad Efter den där tisertrailen kan jag säga Då Men du, och... du som faktiskt har läst böckerna Vad tycker du? Alltså, trailern i sig Nej, mm, inte, för jag håller med dig jag tycker inte, tyvärr, inte ungen passar in i vad jag har sett framför mig. Han känns lite för... <hör> alltså man får se extremt lite ut av honom, ska jag säga, ändå i trailern. Han är med mycket, men du får inte se hans ansikte, eller du får inte se liksom han uttrycka saker. Som i boken, enligt mig, är sjukt intensivt. Alltså, när han är i ett rum, när han kliver in i ett rum... Så när du lyssnar eller läser boken så vet du att han är den smartaste varelsen i rummet. Han, han, han är liksom han bara fyller upp rummet och i stort sett alla vet om det när de tittar på honom. De ser och de fattar: ah, Okej, okay, det här är ingen jag jävlas med. Det här är ingen jag drar ett skämt liksom med för att <hör> han, han har liksom redan räknat ut alla möjliga, utgång, alltså alla möjliga utgångar av den här konversationen. Och eftersom att han dyker upp här så vet han att det kommer att gynna honom. Mm. Den känslan får jag inte när jag ser huvudpersonen, tyvärr. Men som sagt, man får se honom alltså... Ja, det är kanske 15 sekunder av den här trailern, av vad jag har kunnat se ha sett när jag har kollat på den i alla fall. Där man faktiskt får en ordentlig blick på honom i sig. Så att det, det kan jag hålla öppet, absolut. Men... Direkt, eller den första anblicken, så känns det inte som att det är den personen jag, jag letade efter i alla fall som huvudperson. Mm. Eh, Butler. När jag kollar på rolllistan ska jag säga. Så tycker jag den känns väldigt mycket mer intressant. Dock okay. nu, bara för att du påpekade det att han hade typ vita ögon och allt möjligt sånt. Så jag är inte riktigt med på deras designval eller stilval <laughs> eftersom att. Just precis nu har jag en pausad bild av trailern framför mig Där jag bara gissar att det är Butler i alla fall Alltså han är ju mörkhyad Men han har ju knallvitt hår mm. Vart kommer det ifrån? För när jag kollade på rollistan och klickade in på Butler då mm. Då kändes det som klockrencasting Alltså det här kan jag lätt se Jag har inte ens funderat på hur Butler faktiskt ser ut Mer än att det är en suit Och snubben är bred som en laggard mm. Alltså det, det, han ska, det är det Han ska finnas där för Folk ska se honom och De ska inte fundera på att göra någonting de, de ska veta att Okej, okay, en tiondel sekund så har den här snubben Dödat mig på typ tio olika sätt Det, det, det, är, det, det är den känslan Man ska ha av honom när han är där och så att, det, är, det, det, det vet jag inte Däremot tyckte jag det var intressant Att du sa att det såg ut som James Bond För jag antar att du kanske inte har tittat på rolllistan Nej eh, Commander Root Som är eh, Av The People Som är egentligen är polischef Kan man säga okay. Spelas av Judy Dench Som om inte jag missför tar det helt fel är James Bond boss, eller James Bonds chef i någon av filmerna va? Om du, om du googlar henne så kommer du känna igen hennes ansikte direkt. Ja, det är väl hon där Vittoria. Exakt, Lite exakt. Eller, ja. Ja. Inte Moneypenny utan Nej, hey, precis. Exakt. Inte Moneypenny, ja. money Moneypenny utom den andra tjejen. Ja, precis. Jag tror att hennes casting kommer att vara Klockren för Commander Root Men mm. jag tyckte det var väldigt intressant När du sa att det såg ut som James Bond För att ja, det tyckte jag var bara kul cool. Kopplingen finns där Ja men exakt exakt. Men vad tycker du om världen då? Alltså man ser väldigt lite av den Jag känner likadant det Det är ju en teaser trailer alltså. För att den hintar ju bara om saker och ting Däremot så ser den absolut ut Som att den skulle kunna passa in i det... Eh, Ojen Colfer Som han heter, som har skrivit böckerna... Försöker att fr få fram. Mm. Det, det, det känns ändå som en värld som... Jag, jag skulle kunna köpa världen. Det, det lilla jag har sett utav den nu. Eh, men det ska bli väldigt intressant att se vad som... Kommer härnäst. Alltså, jag vill ha en riktig trailer. Ja, äh, men det är ju det. Den här trailern där känns bara... Äh, men en ordentlig trailer som... Får det att se bättre ut än Spike, Kids Då kanske man kan köpa det. <laughs> Jo men det är exakt Och går man in och kika lite grann på den resterande castingen På karaktärer som egentligen mm. inte finns med Det här är info direkt från IMDB Så att jag tar det med en, ett, ett par salt Men tittar man på dem Så är det många av dem som är så här. Jag tittar på karaktärens namn Jag kollar på skådespelaren och ändå tänker jag att Ja oh, men det här kan fasiken funka det här, det här kan funka För till exempel som Jag tror att det är han du refererar till Den här mullvaden äh, Heter det äh, Molch Diggums äh, I böckerna Som egentligen är en dvärg som är expert på Att oh, skäla saker Okej okay. äh, Hans äh, hur, <laughs> hur han gör det är ofta genom att gräva tunnlar In till husen Genom att egentligen äta jorden och skicka ut den ja, i den andra änden. Okay. Eh, Josh Gad. Som är skådespelaren. Och nu bara för det så hittar jag ingen av filmerna som han har varit med i. Bara för det. Eh, sen tidigare. Dock också känns han som en klockren karaktär. För, för just Diggums. Så att den, den tycker jag funkar asbra. Och det är flera av dem som är ändå så här. Ja ah, men okej. Okay. Det här kan verkligen funka det, det, här, det här kan bli bra Så jag hoppas verkligen att de får till Även Artemis För att ah. för mig misslyckas de med Artemis Då har de nog tyvärr misslyckats med hela Filmen ah, För ja. att han måste verkligen ha den Känslan av att Jag jag, jag bara är Bäst Och jag vet allt ah. Det är den känslan man behöver få ut av honom Och det tror jag kan bli svårt Alltså men eh, jag, är, jag är taggad. Men inte på grund av trailen Utan mer av vetskapen att filmen kommer. Mm. Alltså huvudrollen, ungen. Jag hade velat ha haft honom mer crazy men smart. Ja, verkligen. Anders, jag menar. Så att man verkligen ser att han ah, här är ju fan ond. Att ja. han är lite mer åt det crazy hållet. Att han ser lite elakare ut. Det här ser ju bara ut som någon jävla brat. Ja. Och när jag sa Josh Gerd, jag bara fan känner igen det namnet ifrån. Och nu såg jag vem det var. Eh. <här> ja, vet, liksom, han är ju, för er som inte vet, han är snögubben i Frozen. Ja. Han är med i senaste skönheten odjuret i han Gastons eh, ja! lilla pojke. Just det. Jag. hans medhjälpare där. Eller hans, ja, eh, ja, exakt. Ja. Och han har ju sådana roller. Det blev precis en kidsfilm Totalt med honom i den rollen Men han kan göra det bra Absolut, det säger ingenting om Men det blev väldigt kidsigt när jag kände på det Men det är precis huvudrollen Jag hade velat ha haft en som faktiskt ser elak ut Men får få fram den här genidragen också Ja verkligen Den Brats typen bratstypen de hittat Passar inte för mig Nej, alltså det ska bli intressant att se vad de tar det här vidare någonstans Men som sagt, jag, jag ville mest bara prata om det för att det är på gång Och som sagt, jag avgudar den här bokserien Så att, För ni som inte har lyssnat eller läst den Leta reda på den och gör det För jag, det, det, jag rekommenderar den varmt mm. Ja, men då så Det var väl det vi hade idag va? Ja, jag tror det i alla fall så alla avsnitt, hittar ni på bloggen abitonördenes.se, kolla in oss på Youtube, abitonördenes, där vi varje måndag och onsdag släpper ABON Co-op, där vi just nu spelar Resident Evil 6. Kolla in oss på fredagar, där vi spelar eh, ABON Spelar, och där vi nu på fredag spelar tecken 3. Uh, kolla in våra alla våra videos där uh, Alla avsnitt på bloggen abitonet.blog.se Några släter sig via Facebook Facebook.com Spela in live på Twitch Varje tisdag klockan åtta Twitch.tv Men tack så mycket för den här veckan Så hörs vi nästa vecka igen Hej Jingling.